Eta hilabeteko itzordua, gerin plat, kronika, dobinik atxaldeon. Atxaldeon, atxantxa eta entzuleak. Untxal? Ba, ba, bai, e de puta madre! Dago. Batzuek gade zen jate zenako beti atxantxa egiten duzun eta ez arantxa. Ah, hori, hola da hene itsekiteko manera? Ados, bon, ados. Ba, ba. Ez problemaik. Hor ba, ba. duan lastearen kantu bat entzulen dugu, hilabetero bezala, deskubrituko duguna. Kristof Lambert tele hor gaindi dugu. Lehenik, usaiako itzor duan. Pista Flash! Haupa arantxa eta aupiantzuleak. Eskupilota federazioak agiri baten bidez berekezka agertarazi duwaltaagi jokolariak maila handiegia baitu. Federazioak kuba jari proposadatu dako beso baten aamputatzea beste jokalarien ber ukan dezan. Mundua planoa da. Alienek mundua konkistatatu dute, gizona ez da ilagira joan. Oiiek dira besteak beste konspirazio teoria batzu. Ezrentzkomakzelek sortu teoria batek oiaktzuna handia biltzen ari da interneten. Teoria arabera, laborariak ez omen dira hain alfejak eta ez dira beti planitzen. Sultagak taldea folk musika egiten hasiko da. Taldekoek ez dute gehiago jasaiten evimetala jotzearen eta kaskopelatuak izatearen kontradikzioa. Pintio pintio ez da gehiago gure txakura. Kataluniara joan da esperantza pizten duen erri mongeimendu indaktsu bat baita han. Euskal kantuak melankolikoegiak direla diotea hitzek. Klişe horren de hutstatsyko, Benito Lertsunik kontzertu bat emandu biluzirik, luma bat ipurdian eta pailaztos makillatua. Maleruski, Izarren hautsa kantua hasi duenean, nigarrez hasida eta bere buruaz beste egindu esena gainean. Zul, Tour Innovation izena duen autobus turistiko bat Xiberoa zerkatzen ari da egun hauetan. Bistek, besteak beste lokal utxak bisitatzen halko dituzte lan prekaritatea urbiletik ezagutuko eta iru izaheko agerria izeneko hotel utxaren bisita eginen Ebe alaxe Pista Flashen berrien ondotik orain Ebe kantuaren tenorea Dominix ekarzen dut zogaur Ekarzen dut kantu polit bat eta kantu hori heldu da garazi aldetik. Zeneta han, garazi aldean, e, Peña berri bat idekin nahi dute US Nafarroko sustengatzaileek, gatzaileek, Peña Benito, hmm. eta egin dute kantu bat promozionatzeko Peña hori, zeren eta ez dute hori lokalik atxeman, eta ari dira bat galegatzen e, crowdfunding bat ere hasi dute, beraz, haien publizitatea egiten dute, eta kantu hori ere egin dute. Errugbi lariak jaduzo? Ez, dira gehiago errugbi zaleek. Ah, doz. Eruk bizalek, beraz, Peña Bila, bombeantos, kantu bat... Peña Benito, garaipena pena derrigor. Peña Benito! Garaipena eh! Garai pena derrigor! Eh! Entzuntza ze hori, urdezikin banda! Ix, ix! Benito! Lertsundi! Anazi distrikteko, Erzo Pandak! Benito! Benito Mussolini! Eul putel forman! Benito Joregi! Peña! Adam Joregi! Joregi. BENITO REPRESENT eh! RALTZETA SHINKAR eh. BENITO PRESIDENT BENITO, BENTETAN BENE BETIKO botika, BETI IGUAL BETI IGEL ETA ODEIA GIBELIN DETELE ZUZIRA BENITO, ESKOALDUNEN ESPIRITUA BASK SPIRIT, BASK SPIRIT, BASK SPIRIT ZERJATEN DUGU GAO, NORUMILATUKO DUGU GAO uh! KIRO MANAREKIN Padugu beti, beti, beti Imanolagin ordokik eganik Ez da anauzeko mafiak Sartzen duen eroina bezain onagorik Aldapeko xagarraren adagraren puntzan Zure koskoilak dilindan Nun dituzu barabilak Musian baliatzen ditugu txatuak balira Ala batipia, e ehorzten duzularik gaixoa matxi Zure etxak ambriolatzen dugu Arroltzen moletatak onpaili Eskuara birgina data perebilo etan esa kula tu got enzeko yeah! gu ezgira desxmatu eskometa Ez c'est quand doussou arnacha et c'est nartous hier yeah! ikades rendez-vous a doljoregistadar comme passionné palso alugarai c'est yeah! komiteko gazteak banan bana chicca ditugu kon ditugo itza its A la urdanga bitch. Peña, Benito! Peña, Peña, Peña, Benito! Peña, Peña, Benito! Peña, Peña, Benito! Ameka Gizón, Masse Ferguson! Peña, Benito! Peña, Peña, Benito! Garaiz, Peña, Perrito! Paredoble! Paz que moi j'ai eu affaire aux georges et holo. Et Peña, Peña, Benito! Peña, Peña, Benito! Peña, Peña! Benito. <rire> Danito! Tot, tot, to. eh, egandugu, egandugu eh, neskarik ezkinoranei gure peñan, eh? Zer? Ez tusie lan neskai nai, zien peñan? Hasta pituak, kaka zien patrar katariazu! Fachistak, machistak! Arraia horria! Arraia, sizteri sizkin porqueria que Arbaldoek! pituak, kakaile, patiar ari zu! Fachistak, machistak! Arraia horria sizkinet! Oh! Peña Benito kantua, Dominik, bon? Atope ezartzen gaitu kantu horrek, eh, garaziko rapa, indartxua. Nor da hor kantuzari, oiek dira kantuzari? Ah, bai, doikea Sent, txemanduzu... Bai, bada horch bat hor... Bai, egia erran, ez, ez dut gordetzen al, nien intzen... Uh, Dominik, kantuz. Bon, en, bai, uh, ene botza bazen besten artean, zeren eta lagunak dira... Eta nik ere, ene maneran, nahi nuen US Nafarroari enesustengoa eman, eta zeindako ez, Peña Beniton trago batzu doainik ukan. Ados, bo? Horain, emaleruski egunetzen jitenal gurekin Kristof Lambert, baina ekarri du erreportai bat, eta beraz erreportai hori entzunen dugu askifite, baina esplikatu behar dut, Kristof Lambert joan dela mutildantzen ikustera baztanerat, eta askifite aspertu zen uh, hango dantzekin. Bainan, jendearekin eleketan zelari katse pertsona bizik interesgarri bat eta pertsona horri buruz egindu erreportari bat eta uh, entzunen dugu oraino. Ados, bombe, Kristof uh, Lambert, uh, zuli beraz? Egunan arantxa eta egunan entzuleak. Uh, matin niz matkin landa bururekin, tagatena etxaldean, beraz, bastanen, eta hor matinen laborategiangira, Egea egan Matin iziagri pertsuaren interesgarri adugu hau gehan hor. Badu urezko lepoko bat, betau aski dotorea. Egea eran, uh, Matin. Bire eskai. E? Matinek alternatiba bat uh, sortu nahi du. Bai, ba, oiz Ni txikitatik e, etxean ezautu dut beti lantalan. Mm -hmm. Eta bere lehen sortzen. Eta ikusten nuen beti ba, lehen gai ah. joiek saltzerakoan. Ba, borroka ondia izaten zuela prezioekin, ez? Bai. Beti, superfizia ondietan mm -hmm. saltzen zuen, belelelengaia, eta beti, prezio apalak ematen zizkioten, eta aita betik eskatue, familia urrera zinateraz, eta hori ezautut beti, ez? Eta, ba... da ba, pizka bat, euh, ze ginduzu desberdinki... Euh... Bai, ba, aigatuzelaik, aita jubilatzeko eguna, bai, ba ni ataka batean egon nintzen eta eraukibar izan nuen negozio hartzea eta eta bezala zitzea edo negozioari ba, bueltabate matea eta zerbait ezberdin asmatzea, ez? eta bigarren bide hori aukeratu nuen. Ados. Egan egon, zurek, duzu? Ze, ze badain bereziok bastanen... Uh... Bai, ba, guk, etxean produzitzen duguna da bastango metanfetamina, eh, bastango musika, bastango kultura eta bastan bizitzeko E, modu berri bat e, sortu nahian, ez? Uh -huh. Eriainako hosteko, bai, oh, ez. E, benetako <laughs> bastan den horri, benetako zuku ateratzeko, bizitzeko edo esperientzia izateko baztango metanfetamina. Ba, ikusten dut nahi duzula, bat zirkuitu industrialarekiko, pishkabat, independentea izan, niko lehertzen dut zu desmarktsa, pishkabat. Ba, hoxez, ba, nik aitaren esperintzia zautzen nuen, eta ez nuen jarraitu nahi, orduan erabaki nuen, lehen baztanen sortzea, nik bilakatzea lehen gaiak oie, e, produktu eta produktu horren banaketa eta salmenta e, nik neuk neukegitea. Hau da, e, prozeso guzie nire gain e, hartzea. Eta hori kalitatearen aldetik, hori? Bai, beiztan da, hemengo metanfetamina, kanpotik ekartzen den metanfetamina, baina haiz e, kalitatea ondia dena, ez? Nola badak izu eh, produktu hori ona dela azkenan? Beno, garo, nik nire txean bertan egin ditut nire probak erteko moduan ez? Haibiez e, aurrak eskolara joten zirelarik eta gozaltzen zutelaik e, industrialki produzitutako metanfetamina arras nota txarrak ateratzen Baya. zituzte. Baina nik sortutako bai. metanfetamina ematen zirelarik gozaltzeko hazi ba, ziren ba, nota biziki onak ateratzen ez? Gusten da, ez? Kalidade, kalidadearen afu. Era, justuki hor ditugu auxak, eta galdera bat, uh, merabada nola pasatzen zuen eskolan, uh, aitak emaiten dituen goxariarekin? Ongi! Ongi? Hala. Edo, arrazongi, ez? Arrazongi! Hala. Eta nota honak ateratzen dituzu, ez dara? Bai! Hori, baina, proeba argiagorik, ez zin nuen eskatu... Aurek beti egia argiak ditu, hori... Bai, bai da. enpresa guztietan badago e, kalitate kontrola Komite Bat, Komite bat ba, Kasunetan kasu honetan nire zemehala oh, bak izan dira ba, negozioaren kalitate kontrola. Kontsentsasko komitea. Bai. Da stokitan en... ja eh bisitatzen algún pizkat geagutzela robotategia edo denen... e, bai, bai, eh aigarra ba, hemen bazenen turismo hondia dagoenez, bai. pentsatu dugu Gure gure negozioa bizitatzeko aukera eskaintzea turistei eta ja dagoeneko hasi gara. Orduan, e, e, egiten diogu bizita turistiko edo giatu bat e, e, laborategian barna, e, gure prozesua azaltzen eta azken geltokia, bizitaren azken geltokia dendan egiten dugu uhum. eta orduan ematen diogu gure produktua Gure produktua ba, probatzeko eta erosteko aukera eta... Eta egiten nuke berdin itzuli hori eta a, diastatu pixka bat... E, a... Doike, Kristof, torri a, zaitez bikain. eta a, gaitezen probatzera. Eta hola hartzean, pixka bat kontatzen dizuet... Ala, zimbizida esan dudan bastanen, ni gustora, beti produktu berrian ezagutzeko ni bai. motivatuan motiva, motiva ambizioa, ez. Ambizioarekin ere jarritzen dut, bai. negozioa ehunditzeko edo edatzeko, bai. zen orain nahi banaketa lanak amatzik egiten dizkit, bai. eta dagoeneko egunta hogei urtekin nekatua da diskoteketan bai. e, ibiltzeaz produktua banatzen eta eta nahiko nuke ba, bastan darra kooperatibaren bidez edapen sare hori pixka trinkotzea, eta ba, bertako produktuak bertan konsumituz, ba, bizka bat ere, ebertze filosofia bat jarraituz, ez e, e, lana banatu, eta e, aberaztasuna banatu filosofia e, baliatuz, ba, bizka bat e, trinkotzea hemengo produktuak, 0 kilometroko bai, filosofia hori eustea, la eta bizka bat... Eta uh, fite-fite orren jastatzera, eta berdin beste mankizun batean, emain, zuzitzen... Bakarrik baile, nik, baile, nire aldetik, bakarrik gombidatzea entzuleak, Eh, bastan ezagutzera Olida. eta eh, konkretuki eh, bastango mutilantza eta bastango kultura ezagutzera bastango metan, fina, metan fenamina hartuta eta ikusiko du entzuleak, eh, sentituko du entzuleak, se, se. ze esperientzia animalekoa den azaltzen nahi gaten Mai. hau. Meraz, entzuleak, entzunuzue ongietorriak zarete bastanen eh? produktu edergori probatzeko etxeko, Metaon fetamina, mileeskematzin, neke garantzaten zuleak ikiku Ebe milezker zuri, Christof Lambert eta Pista Flash eta Dominik, horrekin agurtuko uh, dugu elgar, gaurkoan? Bai, milezker zuri arantza. Eta ondoko hilabete hartzean, maiatzean, izalim gira ondoko hilabetean. Ma maiatzean, ba, deia. ba, ba. Deia idatzea dut agendan eta beti ertenutan bezala, eh, balin bali badituziek, antu batzu igortzeko. Ez dudatu eta guk inenduku le trie selectif eta ikusiko dugu zer pasatzen aldugun. Modan baita untxa domin. Hala, Orda zuen kantuen, shaltsiko milisker. Tsau. Tsau.